Asi, karibu katika e, mafundisho ya Biblia ya kila haramisi. Leo siku ya haramisi tarehe 12 na ishirini Kama tulivyosomewa ni tuko katika mlango wa 19 wa kitabu cha kwa, cha Samuel wa kwanza. Eh mlango wa 19 kama tulivyona una jumla ya mistari iko 24. Eh sio mingi sana tutaimaliza kwa wakati. Eh ni jambo la neema kuenda kuisikia sauti ya Mungu. Eh, yesu aliombea wanafunzi wake eh, ukisoma katika katika kitabu cha katika injili ya Mathayo matamulango ya tatu anasema ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni lakini wengine hawakujaliwa. Eh sehemu nyingine katika mlango huo anasema eh, anasema maneno haya mnayoyaskia ha maneno ya injili neno la Mungu mnaloyasikia watu wa kale wanabii wa kale wakuu walitamani wayaskie lakini eh hawakupata hiyo bahati ya kuyasikia kina Ibrahimu akina Musa eh uh, yes asema, walitamani sana kuiona siku yao na Ibrahimu neno Mungu linasema ali, aliona siku ya Kristo katika ulimwengu wa roho eh, lakini si tunaona katika mwili na katika roho ni jambo la ajabu sana Leo hii e, tuna neno lote la Mungu linapatikana unaweza ukalipata kwenye simu unaweza ukalipata Biblia unaweza kununua hata Biblia yani bei katika vitu ambavyo ni, ni gharama ndogo kabisa ni neno la Mungu kulipata unaweza ukalipata hata kwenye audio luga au nae yani neno la Mungu linapatikana lakini ni kipindi hiki hiki ambacho watu hawalijui neno la Mungu kabisa kipindi hiki hiki ambacho neno la Mungu linapatikana hemu jiulize kabla neno la Mungu halijaanza e, elimu yote imetoka kwa Mungu hata kama inampinga Mungu lakini Mungu ndio ameruhusa kabla hatuyaanza kupata vitabu vinavyodurufiwa au vinavyochapishwa kwa mashine na kutoka vingo wakati mmoja Neno la Mungu lilikuwa linaandikwa kwa mkono. Sasa jiulize kusoma Biblia tu sura moja watu wanashinda. Hebu jiulize kuiandika sura zote. Alafu utaiuza kwa shingapi. Mtu alikuwa anaweza kamaliza hata hata miaka mitano hajamaliza kuliandika neno la Mungu. Lakini sasa hivi linapatikana ukilitaka ukomeka kwenye kiti chako popote pale unaweza kupata neno la Mungu. Lakini ndipo ambapo watu hawalijui. Na katika vitu ambavyo Mungu ana sana ni neno la Mungu Biblia anasema katika Zaburi ya moja na nane mstari wa pili anasema Bwana umelinua juu sana e, neno lako juu zaidi kuliko jina lako kwa hiyo Mungu kuitwa Mungu na kuheshimiwa kwa majina anaona hicho kitu sio cha msingi sana kulinganisha na kulijua neno lake. Embe Neno ya Mungu Biblia nasema Mbingu na dunia zitapita. Biblia nasema katika sura ya 66 ya kitabu cha Isaya. Huni utaulizi tu ili kwa nini ni jukumu la mtu yeyote anayemwogopa Mungu, anayemcha Mungu utafuta neno la Mungu kwa gharama yote na sasa hivi garama yake ni ndogo kwa bei ndogo kulinapatikana kwa urahisi unaweza hata ukalipata mta ukalisikia mta kahubiri akiwa Dar es Salaam ukawa huko Bukoba au Mwanza wapi mbali Ukalisikia. unahitaji kulipa nauli unahitaji kuliendea kuna malikia wa Sheba alitoka Ethiopia nchi ya mbali kabisa akaenda Israeli akavuka bahari ya shamu wa kavuka na Amina alivuka na mto naye akaenda aka kusikiliza hekima ya selemani na Yesu anasema lakini hapa yuko mkuu kuliko selemani katika tete yuko Kristo lazima mtakapo kusanyika wewe tatu mimi nitakuwa katika tete neno la jina jingine la la la la Kristo ni neno la Mungu ndiyo jina lake. katika kitabu cha Ufunuo. kufundisha lakini lazima tu, tukisi, tukipata hii nafasi ya kulisikia neno wa Mungu sura nzima, kitabu kizima ukalisikia, useme kwa kweli Mungu ninakushukuru. Kwa sababu umenichagua umeni tena, umenipa nafasi tena. Yaani maana ni kama amekupa cheo kikubwa kuliko maraisi wote wa dunia hii. Ni kama mekupa chao kikubwa kuliko wakuu wote wa ulimwengu huu. Hakulisikia hili neno la Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo mlango ule wa wa kumi na tisa Eh, eh, eh mstari ule wa Eh mstari wa <coughs> tue, Wa kumi na moja Anasema hivi, Ufunuo kumi kumi na sako, kumi na 11:11 vipena shamaye nika kisha nikaziona mbingu zimefunuka na tazama falasi nyeupe na yeye aliyempanda aitwaye muaminifu na jina lake jingine ni wa kweli naye kwa haki ahukumu na kufanya vita na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto sikuwa na utafuta okay mstari wa tata nasema hivi naye amevikwa vazi iliyochova kwa damu na jina lake aitwa neno la Mungu jina la Yesu Kristo ni neno la Mungu Kasa, ni ni, ni furaha iliyoje ni nafasi kubwa iliyoje watu kuweza kukusanyika na kusikia neno la Mungu kitu ambacho ni kigumu sana ukipata hili Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu Mungu na kushukuru kwa sababu tumeona tu, tu kwamba jina la jina jingine la Yesu Kristo ni, ni? neno la Mungu Ukirisikia neno wa Mungu umemsikia Kristo. Ukisikia neno wa Mungu linaingia kwenye masikio yako na kwenye moyo wako, ujue Kristo ameingia kwenye moyo wako na kwenye masikio yako na kufahamuzako. Ni jambo la ajabu sana. Kristo anasema hamjui kwamba anasema maneno haya unayosikia, watu wengine walitamani wakuu kuyasikia lakini hawaskia. Kwa hiyo kumshukuru Mungu kwa sababu umetupa uhai huu, umetupa masikio ya kusikia anasema heli yenu kasomo masikio yenu yasikia na macho yenu yanaona. Leo hii watu wamefunga masikio. Ya ya, ya neno la Mungu. Wamefunga masikio. Wanachagua cha kusikia. Hebu tuende katika Timotheo Timotheo wa pili wakati tunapojenga hoja somo la leo. Tunaoa katika Timotheo wa pili mlango ule wa 4 Biblia inasema hivi. Timotheo wa pili mlango 4 Biblia inasema hivi. Isara 3 anasema maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima. Unadhani neno la Mungu linasema kweli au alisema kweli? Linasema Huu wakati utakuja hauji. Na watu wanadhani huu wakati tunadhani kwamba bado haujafika huko huko baadaye. <laughs> Ndiyo sasa. Anasema utakuja wakati watu watakapakataa maneno ya uzima i ila kwa kuzifuata zao wenyewe watajipatia waliuma kuni makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukea hadithi za uongo leo ukiona kwenye maandiko kama makanisa uta... Biblia inaweza kufunguliwa ukibahatika sehemu nyingine zaisifunguli utasikia habari za wanadamu, story nyingi, taarifa nyingi. Eh si Marekani, ninaemwambia vitu gani nifa... Lakini neno la Mungu halitaongelew. Kwa sababu watu hata kulisikia. Ukitaka kutengeneza maadui, lishike neno la Mungu. Ukitaka kutengeneza maadui duniani. Lakini Biblia nasema katika kila taifa yapo masalia kuna watu wachache ambao wala mtafuta mwango pe. Wanataka usikie kionyo Ndiyo ukusanyika hapa. Ndiyo yule mtu ambaye anatufuatilia labda hajaweza kufanikiwa kufika Dar es Salaamu. anatufuatilia kutokea mbali. Wengine tunawaasiliana sema anafuatilia neno lako Mungu akubariki na akasema Mungu akubariki unalisikia. Kuna wanawake walitaka kumsifu Yesu anasema heli mas, heli matiki yaliyo kunyonyesha, akasema pana heli wale wanalisikia neno lako. Hao ni muhimu sana. Kwa lapo ili neno tunamshukuru kwa hiyo. Basi tukirudi katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa tisa. Kama tulivyoona mlangu wa tisa ni mwendelezo wa mlango wa 18. nane. Ee, Samueli wa kwanza kwa sababu amesha toa utangulizi mwingine, si tarudi kwenye utangulizi huo utangulizi eh, unao eh, unaoeleza eh, muundo wa hiki kitabu na mambo makubwa tunayojifunza ndani ya kitabu nitaosema labda Jumalani. Eh, Alaami sijayo leo uh, niende moja kwa moja kwenye kwenye um, kwenye somo la leo. Kwa hiyo tunaona kwamba mlanga wa nane tulijifunza somo moja kubwa sana. Nianzie hapo. Tulijifunza somo la kutengeneza urafiki. Tuliona kuna watu wawili vijana wawili wa Mungu, Daudi na Jonathan. Jonathan ni, ma, ni mtoto wa Sauli mfalme na Daudi ni mtoto wa masikini mmoja ikiitwa Yeshe. Lakini wanakutanishwa na tabia moja ya kumpenda Mungu ya kupigana vita vya Mungu. Daudi anapigana na Goliath kwenye mlango wa 17. saba. Eh, <coughs> Jonathan anapigana na Wafilisti hao na wa wa tatu na Waamaleki kwenye milango iliyotawulia mlango wa 13 na mlango wa 15. Na wanaanzisha urafiki ulio dunga hata baada ya uhai wao kukoma. Baadaye Daudi tutakuja kuona kwenye mlango wa kwenye kitabu cha Samweli wa 2, Daudi anatafuta ukoa Jonathan ni nani amebaki hai so, kwa sababu kwa Jonathan na baba yake uluana uli, uli, afisti. Kwa hiyo Daudi akampata mtu mmoja akitumefibo fet. Eh akamtendea wema mkubwa sana kwa kukumbuka urafiki alioanzisha. Na ule urafiki haukujengwa juu ya ku ya hobi. Eh sisi wote tunaipenda simba. Sisi wote tunaipenda yanga. Ha, haukujengwa juu ya ya kwamba wote tunapenda sisi muziki ya rock sisi vitu gani kuna muziki aina ya, ya dunia hii hapana sio ni kwamba wote wanampenda Mungu Ukitaka watoto wawili watatu wanne ndugu waliozaliwa kwenye kwa baba mmoja na mama mmoja Wawe ndugu wapendane wote wawe na Mungu mmoja Kule kwa na baba mmoja na mama mmoja hakuwapi garantia kupendana milele Amina ndopwe lakini wakutanishe kwa Mungu wape neno la Mungu wote wato, wazaliwe na Mungu mmoja watakuwa ndugu na tuliona pia marafiki kama rafiki rafiki mzuri ni yule ambaye anaweza akakupa akakupa tunasema akakusababishia majeraha hey, mtaoje sasa huyu rafiki gani anaye yes ana uwezo wa kusababisha majeraha ili gusudi akunyooshe aku akusafishe kwa sababu unaposafisha kitu unapo uh, ki, Lazima utatoa vitu vichafu vingi La, anasema lakini sehemu nyingine tuliona na tuliona tuliona, tuliona katika mithali mithali mlangu wa saba mithali tuliona sura karibu ya 27 yote ina mambo mengi mstari wa sita tuliona mstari wa saba chuma hunaa chuma Laz, rafiki lazima kunoe anakuambia nje yako unaenda sio ana kushika mkono na kupeleka kanisani hata kama ulikuwa unataka kwenda uwanjani kuangalia eh, eh siji show ya nani ya nani siju naenda midfielders zitu kama hivyo huyo ndiyo rafiki wa kwe. na marafiki ndiyo wanapoteza watu wengi na tulisema kuna msemo wa Kiswahili mwa duniani eh aitwa eh, Kiingereza anasema show me your friend i'll show you who, who you are i tell you who you are nionyesha rafiki zako rafiki yangu ni huyu na huyu na huyu nitakwambia tabia zao rafiki zako ndio ndio kioo chako lakini kwa hiyo tukaona kwamba kuna marafiki mar, marafiki ukiwashika vizuri ukawa na marafiki wazuri utasonga mbele kwanza marafiki wa kwanza ni watu ambao wote mnamsikia Mungu mmoja mnasikia neno moja mnasikia roho moja roho moja ni, kwa sababu ni neno la na Biblia nasema, ukisoma katika kitabu cha katika katika in, injilia ya ya Yohana Hasa maneno haya ninayowaambia ndio ndiyo roho tena ndiyo uzima kwa ruga nyingine maneno ya Mungu naendelea kuyasikia hivyo naendelea kusikia roho wa Mungu kwa hiyo mtu ambaye umetoka kusikia wote roho wa Mungu ambayo ndo maneno ya Mungu mnakuwa umezaliwa kwa roho mmoja by the way ndiyo roho leo kwa ntaoko kinje neno na mungu. Mtu waogoki kwa kwenda ananishani na kusema nimetubudu dhambi zangu zote kesha tazirudia vile vile. Kimshinge atakuwa haja. Kwanza nini huo? Ni Lakini ukweli ni neno la wa Mungu. watakase kwa ile kweli neno lako ndio kweli. Kwa hiyo tunaona tu, ndio ndio ni, ni, mlango wa 19 ulivoisha. Lakini ulioisha pia kwa Daudi kufanywa mambo mabaya na Sauli pamoja na Wema aliyokuwa amemtendea. E, eh kwanza alikuwa akawa na anamweka mbele yuksudaaenda kawaa na Wafilisti. E, akataka kumpiga kwa mkuki tunaona leo pia alitaka kufanya kitu kama hicho hicho. Pamoja na Wema wa Daudi aliyokuwa anamfanyia. Ametoka kumua Goliath. Ameenda ametoka kulishinda jeshi la Wafilisti. Leo hii kuna msemo wa Kiswahili huko duniani unasema atenda wema Nenda zako ushingoje shukurani Naomba oyo msikilizaji wangu, huo msemo wa duniani ubebe ufanye kama neno la Mungu uko hapa. Leo hii watu wengi unaowatendea na hata wanao tutendea sisi hawapati shukurani stahiki ambao walitakiwa wapate au Hawa, watoe. Daudi amemtendea mambo mengi sana mama Kwanza, alikuwa anamwimbia na roho mbaya na mtoka lakini akipata nafasi anataka kumchoma kwa mkuki. Hem katika mstari wa kwanza pale na tutarukaruka kwa sababu mambo mengine tumeshaagusa katikati ya utangulizi huu. Nasema ikawa Daudi. No, mstari. Anasema yeah. kisha Sauli alisema mstari wa 10 na mstari wa kwanza. Nasema, kisha Daudi akasema na mwanawe Jonathan. Tena na watumishi wake wote kwamba wamue Daudi. Lakini huyo Jonathan mwana wa Sauli alikuwa amependezwa sana na Daudi. Baadhi Jonathan akamwambia Daudi akasema Sauli baba yangu anatafuta kukuua. Basi na kusihi ujiangalie sana asubuhi ukae mahali pasiri na kujificha. Na mimi nitatoka nje na kusimama kando ya baba yangu huko shambani ulipo wewe. Nami nitazungumza na baba na baba yangu habari zako. Nami nikiona Neinoroti nitakwambia. Na Jonathan akamsifu Daudi kwa Sauli, babaye akamwambia mfalme, akamwambia mfalme asikose juu ya mtumishi wake, yani juu ya Daudi, kwa maana yeye hakukosa juu yako, tena matendo yake kwako yamekuwa mema sana. Kwa kuwa alietia uhai wake mkononi mwake na kumpiga yule Mfilisti, naye Bwana akawatendea Israeli wote wokovu mkuu. Wewe mwenyewe uliona jambo hilo ukafurahi basi kwa nini kukosa juu ya damu isiona hatia umue huyo Daudi bure Sauli akaisikiza sauti ya Jonathan naye Sauli akaapa aishivo bwana yeye hata uawa basi Jonathan alakamita Daudi naye Jonathan akamjulisha mambo hayo yote kisha Jonathan akamleta Daudi kwa Sauli naye alikuwa akihudhuria mbele yake kama kawaida anyway nimeunganisha vitu vingi kwa wakati mmoja yani mistari tusome na msairi wa anasema na ba, baada ya hapo kulikuwa na vita tena naye Daudi akatoka naye akapigana na Wafilisti naye akaua kwa uaji mkuu nao akakimbia mbele yake tunaoona tu, tu, tu ni, ni kipande cha cha maneno ya Mungu ambacho kina mafundisho mengi Tunajifunza nini huko katikati? Kwa kwa kwanza tunajifunza tabia ya Jonathan. Jonathan ni babake ni mfano. Jonathan ni babake ana anampango, ana yani Jonathan yuko katikati. Ana baba ambaye anataka kumwoa Daudi, ana rafiki ambaye ni Daudi, ambaye anakaribia ana, ana kuoa na babake. Sasa afanye nini? Afanye nini? Lakini alichokifanya anafanya kama neno la na Mungu linavyoagiza. Na hapa ndipo tunapoenda kujifunza Mungu anasema nini. Unaweza usiende kwenye agano jipya ukakuta hali kama hii imeelezwa. Lakini unajifunza kutokana na neno la Mungu lililoelekea kati ya hawa wawili. Hawa wawili unaweza kuona katika Samuel unaweza kusoma katika vitabu vyote vya agano la ndipo utakuta maisha kila siku ya maisha watu ya, ya, ya, namna ya kuenenda. Yona kwanza kwanza anamkumbusha baba yake. Anamwambia Kumbuka, kuna watu wanasahau haraka sana. Kumbuka Daudi alichokitea. Kumbuka yule aliyokuokoa wewe, aliyokuokoa taifa la Israeli. Halafu naenda kumlipa kwa haya yote. Leo hii watu hawako tayari kusimama. Ukumbuke Jonathan mwenyewe alikaribia kuwa na nakumbuka. Kwa nyamba 14, Jonathan alikula asali ambayo babaka alikuwa amesema kwamba watu Wafunge wa mpaka wapige wa wa, wa, wa wafilisti lipizie kisasi ajilipizie kisasi eh aka, alikuwa muo watu wakamtetea alisemwa wakasema hata kama ni ufaruwe kupasuka hawakukemea maneno haya lakini mfano wa haya eh lakini yona ndani hauwezi aka babake alikuwa tayari kumuo sasa maana huyu baba huyu kwanza tulishaoona kwamba roho wa Mungu alishaondoka mara ya kwanza tumeona na leo tunaona mara ya pili tayari roho wa Mungu aishaondoka of course roho wa Mungu anaenda na kutoka leo hivi ukishinda mtu akishinda katika hali ya dhambi ni mkosaji amena yuko kwenye uzinifu kwenye ulevi kwenye nini roho wa Mungu hata kama ulishao koka hata ka na wewe hata Mungu ni mtakatifu ana ana makazi mengi ana uwezo kwenda popote pale na hakuja kwangu unakuja kwako nini ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni neema tu tutu, tutakuwa tumepata kwa hiyo kama Ha, hatuiishi maisha yanayo mfanya aweze kuishi katika tetu tunaoondoka. Wewe baada ya roho wa Mungu kuondoka juu ya Sauli kwa matendo yake yote yale Anabaki anateswa na roho mbaya. Naye kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kila anachokitenda ni kiovu tu. Ujaangalie mtu mwenye dhambi, mwenye mikono michafu. Yaani unakuta kila akiongea unakuta na kukuta anaongea neno baya, akitenda na tena kila anachokitenda nikibaya kwa sababu roho msafi, roho mtakatifu, roho ya Mungu, mungu. ameondoka. Amano nok. Yaani kuna watu hata akitoa matana anadhania anatukana. Ndio huyu alikuwa akilala akiamuka anarusha mkukutono. Anatafuta mtu wa akumuone. Kidogo muone anaweza kutoka muone Daudi mara nyingi na kadhalika. Huyo ni mfame Sauli. Kisha alishindwa kumsikiliza mungu. Na Mungu ameichukua majukumu makubwa ameweka juu ya mabega yake kuliongoza taifa la Israeli. Mimi na wewe leo Biblia inasema Mungu ametufanya makuhani wa kifalme. Cheo cha mfalme we, unacho wewe hapa uliyemkiri Yesu Kristo. Cheo cha ukuhani unacho wewe hapa uliyemkiri Yesu Kristo. Sasa Mungu anaweza kukupa mamlaka makubwa ya namna hiyo halafu ukayatumia vibaya akayaacha kwa. Anaondoa, anaeondoa. Anasema Mwenye nacho ataongezewa. Azie nacho hata kile kidogo alichokuwa nacho kinachukuliwa. Emu jaza neno la Mungu katika moyo wako. Utasikia tu matendo ya Mungu makubwa yanaja. Yanakuja. Yanajia. Kwa sababu roho wa Mungu anaendelea kujaza vipawa vyake kwako. Kwa sababu oh, anasema tazama niko nasema mlangoni Nabisha hodi Mtu akifungua mlango nitaingia kwake. Usipofungua mlango wa kusikia neno wa Mungu, Mungu atakuja kufanya nini kwako? Lakini wewe utaenda kwa mafanizo utaambiwa, Mungu hapa watu wote ni watu Mungu anawapenda wote. Hebu simame tumshangilie. Ni uongo. Mkubwa. Ni uongo mkubwa. Mungu. mungu hatendi nje ya neno lake. So, tumeona neno la Mungu ni kuu kuliko mbingu. Mbingu na dunia zasapita lakini neno limekuwa mungu milele. Neno la Mungu ni kubwa kuliko jina la Mungu mwenyewe. Nasema katika Zaburi ya 130:12 hafuri hapo. Kwa hiyo tunapoelekea kumsikia Mungu sauti kwa. na Mungu anategemea tumsikie anasema huku kidogo huku kidogo. Anasema je ni, wa, ni watu gani watakao sauti ya Mungu? Anasema ni hawa walio toka kuachishwa ziwa. Mchukue bado mdogo kama huyu msikilizeshia neno la Mungu msikilizeshia neno la Mungu utajikuta e, u, u, u, ya, ya, yaani kazi ya Mungu inakamilika katika miili midhaifu kama hii kwa hiyo tunaona kwamba Jonathan yuko tayari kuweka maisha yake rehani kwa sababu ya vitu viwili kwanza ni rafiki yake lakini hicho siyo kigezo anatoa sababu hebu tusome katika ule mstari ule wa eh uh, mstari wa <clears throat> wa tano mrefu sana mrefu pana wewe mwenyewe uliona jambo hilo ukafly basi kwa nini kukosa juu ya damu isiyo na hatia umue huyo Daudi bure kigezo cha Jonathan ku, ku, ku, kuweka maisha yake rehani na kumpinga baba yake na hampingi kwa kwa kejeli badharau pana anaongea naye baba yako mama yako mume mkeo hata kama amekosea ha, sio kigezo cha kumkejeli na kumwongea na kumwongelea kwa kwa kwa, kwa dharau hapana hapa anampa heshima lakini anampa ukweli anamwambia ukweli wote eh baba hajamwambia kwamba kwa nini unataka kumuua rafiki yake hapana sema kwa nini ku, unataka ku, kumuua mtu kumwaga damu isiyo na hatia leo hii damu nyingi zisizo na hatia zinamwaka yo haki haipo duniani Haiki haipo makanisani unakuta watu wawili wanagombana hawaelewani lakini kanisa halijali kuna magawanyiko unakuta mtu mbe na mke mmoja anamonea mwingine sana lakini kanisa halijui chochote kwa sababu hakuna haki ha, damu da yenye haki hai, hai, ukisoma katika katika manabii wadogo wa Tuko tunaangalia leo pale. tunaangalia Habakuki. Eh, Nahumu na zile sura tatu tatu. Tuko tunaangalia eh, hasa hizo anasema okay, sura tatu nyingine. Eh anasema haki haipo. Yaani Mungu anatafuta haki katikati ya wanadamu. Kuficha uonevu ni kitu ambacho Mungu hakipendi. Kwa hiyo hii haki ilikuwa inataka kunyang'anywa. Asingekuwa Daudi eh Jonathan hapa Daudi hakimkini alikuwa na uwapo. Tunabamba mwingi kujifunza katika kipande lakini wacha tujifunze moja kubwa tulibebe hilo. Kitu kingine cha kuona ni mistari turudi nyuma kidogo mstari wa 3 na 4. Nasema eh mstari wa 3 nasema na nitatoka nje na kusimama kando ya babaangu huko shambani. Wewe nami ni na mimi anatumia neno nami na ukena okay, mbera asemana nami mara kama kama mara nne mipango yote ya jonathani, ina nami eh sio tabia nzuri ya kufanya vitu kwa mkono wako peke yako kibibili unasema katika zaburi ya 37 e, mstari wa 5 wa 3 mpaka wa 5 ale mkamkabidhi bana njia zako nao mtumainie eh nazo atadhibitisha njia zako hapa unaona mipango yote ya kumuokoa Daudi inafanywa kwa kifuata cha Jonathan hapa ameanguka point bwana bua, angesema bwana atakufanyia hivyo bwana atakufanyia nami kini, nami atapufanye. yani kana kwamba ukufu, huko mikononi mwake hapana ni bwana weni wa rohoni wani wa kwa hiyo Jonathan pamoja na wema wake wote anaofanya inaonekana ee, mm, mm, mm, mm, mm, mm, nguvu za Mungu hawazitegemei sana lakini bado siokosa lakini kama tunajifunza hapa inatakiwa kwanza hawa watu kuwa marafiki waki mungu. Kwa magote, wa Kimungu watakao apige magoti waombe bwana baba yetu ni mtu mkubwa ni mfalme ana nguvu anaweza kutuua anaweza kufanya hivi Hemu tu Mungu lakini baadaye tunaona huku mbele Daudi anatia akili anakimbilia kwa nani kwa Samuel kule kuna nguvu ya Mungu sio na mchezo eh anapata nafu Anapata kwao kwa sababu alitoka katika msaada mdogo wa Daudi akaingia na tunaona atakuja kupata msaada mwingine wa Mikali ukewe dada yake Samwe ami ni Jonathan mtoto wa binti wa pili wa wa Sauli kwao <học> sina niseme, sema tunamuda mwingi sana wa kupitia haya maandiko lakini labda tusome mistari michache tumisoma <attorneysculos Protection attributes lindukuhun> Okay, e, kitu kingine cha kujifunza. Unajua tunaposoma hapa tunajifunza vitu ambavyo vinatusaidia katika maisha kila siku. Yeah, Kinaendelea kututengeneza hatua kwa hatua. Kama hapa kama sehemu hiyo tukao tumebomoka, tunajitengeneza upya na Mungu. Hiyo hiyo sehemu hubomoki tena. Kwa tunaona msali ule wa wa wa 9 uh, wa anasema hivi, Sauli akaisikiza sauti ya Jonathan, naye Sauli akaapa, "Aishivyo Bwana, yeye hata uuwa. Ni faina mako sa hapo. Kitu cha kwanza ana hapa. Pili ana hapa kwa jina la Bwana. Hembe tuone katika kitabu cha matayo mlango ule wa 5. Soma mstari ule wa wa 33. Matayo tano, nitaenda haraka kwa sababu mdo umeenda. Mathayo 5:33 bila semaje. Yule anasema hivi. Tena mmesikia watu wa kale walivyowaambiwa usiape biblia kuzuri, tuchu, kisio tuchu, kisio tuchu, tuchu ya Kiswahili imetumea neno kuzuri sio Kiswahili sio cha kitu cha hakipo hicho usiape ila mtimizie bwana ya bwana nyapo zako lakini mimi nawaambia usiape kabisa hata kwa mbingu kwa maana ndicho kiti cha enzi ya Mungu wala kwa nchi kwa maana ndiyo pa kuwekea miguu yake wala kwa Yerusalemu kwa maana ndiyo mji mfam, wa, wa mfalme mkuu Mungu anasema usiahpe kwa sababu yote. Anasema maneno yenu yawe ndio ndio. Sio sio yanayotoka zaidi hapo yanatoka kwa yule mbele. Ana maanisha gani? Anatuambia leo hii watu wana tabia za kuwapapa hapa wewe. Kuapa tu. Yaani mpaka anataka kukata shingo lake. Huyo anapa kwa jina la Mungu anasema Mungu aishivyo. Unapoapa kwamba Mungu aishivyo maana ni kile ambacho maana yake isipotokea maana Mungu haishi sasa wanago ni unalitukana jina la Mungu. Mungu ni wa milele, hana mwanzo, hana mwisho. Kwa hiyo tunaona tabia ya kuwapa hapa Na baada ya muda mfupi huku mbele anataka kumuua kwenye sura hiyo hiyo. Wameanza kuwapa kwa jina la Mungu. Hivi unataka Mungu Akuwache Umemuingiza Mungu katika uongo. Muingiza Mungu katika vitu vya mizaha mizaha, alafu huvitii. Alafu nataka kuhuyua damu eh sio na hatia nabia kuhapa. Yaani leo hii wa, na watu wenye tabia ya kuhapa ukisikia mtu anakuambia kitu alafu nataka kuongeza na nyapo juu yake na ana apa. Ukitaka muambie usiape u, ujue tu mwaoni kama nadanga. Mtu anayeweka mbele kuapa ah hapana yani huyo huyo mwongo. Huyo ana hapa anakuwa anatafuta sababu tu ya kisingizio cha kukuaminisha ndio sio. Ndio. ovyo. A, kuna kuna kuwapa, Vyapo viapo. Na hata baadhi ya viapo tu vya kawaida tu unasikia kiapo cha siji cha kuchukua ofisi fulani na sio vitu vizuri. Unajua neno wa Mungu halina mipaka. Kama ni, ni, ni, ni makosa kuwapa katikati ya watu Vile zile katikati hata ya vitu vingine kwa maana kwamba unasikia mtu anaenda kuapishwa. Na na kuhakishia kile anachowapishwa Sicho cho anachokitenda leo hii daktari akimaliza miaka yake ataapa kwamba hatafanya uovu kwa wanadamu au i know I'll I do, do no harm atafanya nini akitoka hapo unaweza kukuta kazi yake ya kwanza au ya pili ni kutoa mimba ya mtoto tumboni ametoka kwa hapo sasa kile kiapo kina, kina faida gani kile kiapo kina faida gani ha, kina faida Ikiri kina moku. Lakini kwa sababu tuko duniani unaweza ukawe m au kaomba kabisa useme bwana mimi sitapa. Sitapa. Lakini, sasa kuna na hivi viatu viapo vya kujitengenezea mwenyewe. Tuniona huyu mtana hapa hebu tutafika mbele kidogo tutaona ndani ya sura hii anavunja kiapo chake mfalme hiyo siyo dhambi ya kumwacha aishi mbele ya Mungu. Sio dhambi kawaida hiyo. Wewe unataka kumua mtu tena mwenye haki alafu umeapa unamuingilia na Mungu. Wala hazijapita siku kadhaa na unachosema kwamba mwanadamu ni mdhaifu sahau. bado unakumbuka. Ni kudharau mno kiasi gani? Hayo ndio maneno ambayo tunatakiwa tuyafikie ili sudi tutengeneze na Mungu wetu. Tutengeneze na Mungu wetu mtu wembele kidogo kwa hiyo tunaona vitu viwili kwa hapa tuna hakuna maneno mengi tungeweza kujifunza kutokea hapo lakini hayo mawili yanatosha makubwa twende msari wa tisa bila nasema tuko somo la kwanza tisa Tisa nasema tena ikawa roho mbaya kutoka kwa bwana ilimjia Sauli hapo keti ndani ya nyumba yake akiwa na mkuki wake mkononi mwake na yeye Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake Sauli akajaribu akajaribu kumpiga Daudi hata ukutani kwa mkuki wake ila yeye akaponyoka kutoka mbele ya Sauli na huo mkuki akaupiga ukutani na ya Daudi akakimbia akaokoka usiku ule ule sasa kwenye mstari wa sita ameapa kama unavyo bwana mstari wa 8 ndo anaruka na anataka kumpiga mkuki huyo ni mfalme unaongea e, nini sasa nini Shauli sio mimi ni hayo ndio Biblia nasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa kumi Anasema maneno haya tunayo tunayosoma neno la Mungu hili halikuandikwa kwa, kwa ajili ya Sauli. Sauli alishakufa. Na alikuwa tayari shakosea. Limeandikwa kwa ajili yetu sisi. Mtu anayapa sitafanya hiki au anaagaa tumu na moyo wake, Mungu ilikosa sita si tena. Ili dhambi si tena tena. Kesho na kesho tunarudia. Kurudia dhambi sio kitu cha ajabu sana. Kitu ukitaka kuishinda dhambi Biblia nasema katika Zaburi ya 119, mstari wa 11, nasema hivi, Bwana neno lako nimeleweka moyoni mwangu ili kusudi nisikutende dhambi. Ukitaka kuaibiana mko mbaya dhambi inanishumbua. Ila watu wengine watende dhambi kwa mapenzi. Pana. Ni udhaifu wa miili hii, ili hi. Imi ili nayo haribika. Bwana nasema ole wangu ni nani atakaye niokoa na mwili huu unaomuovu? Katika warumi mlangu wa, wa saba, Sera 25 26. Hiki nasema Bwana, ashimukuriwe Kristo kwa sababu amekuja kwa ajili hiyo. Kwa lugha nyingine tunapoendelea kulijaza neno la Kristo, sio we unayeshinda dhambi, ni neno la Mungu. Biblia nasema Kristo lazima tuseme maneno ya Mungu mengi ajaye midomo yetu na kwenye akili zetu. Anasema Kristo alifunuliwa ili kuziharibu kazi za shetani. Wewe na mimi hataeweza kuziarifu kwa kaza, shetani hata uwezwa unafikia kwa nini nakufunga shetani nakufunga bana shetani ana nguvu kuliko mimi na wewe mwenye nguvu zake ni Kristo Mungu Baba bwana mtakatifu ngiza Mungu eh hey, nimetubudu dhambi zangu hapana huwezi kutubu dhambi ukaenda mbinguni kwa sababu kama unaweza kutubu dhambi ukaenda mbinguni basi Kristo alipoteza kifo cha Kristo ni bure Alikuja kwa sababu mimi na hatuwezi. Biblia inasema katika katika katika Yohana mlango ule wa 15 aya ya 20. Bila mimi hamuwezi kufanya jambo lolote. Hata kupumua. Huku kuona tu tuna, tunaweza kwa sababu Mungu ameturuhusu kupumua tu. Wale ambao nyakati zimefika Mungu anasema basi imetosha kupumua njoo hapa. Hawawezi tena kupumua. Kwa hiyo mimi na wewe tunapomoa kwa sababu Mungu ameturuhusu tupumue. Sasa, hilo ni jambo dogo. Anasema, "Kwa nini mnajisumbua kwa mambo makubwa kama hamna uwezo hata wa kujiongezea kimo cha mkono mmoja au kubadilisha unyweo wenu mmoja kwa tokua mweupe kwa mweusi?" Mwe Sasa, unawezaje kujiokoa kwenda mbinguni kama umeshindwa tu peke yako kujiongezea kuji kimo? Baki watu wengi, mimi hapa nilipomfu. Ningetamani niwe mrefu kidogo, lakini siwezi. Peter, you, what, what, you fria, sa, si ni thamani ile mkipita juu watu wote naonaona wako chini Ndiyo fryer lakini sasa siwezi basi lazima nimtumainie yule mwenye mamlaka anaesema bila mimi hamuwezi kufanya jambo lolote lakini wanadamu mi, sa, fi, na, eh, asuma, mimi saw yote nitaanza mimi nitafanya hiki nami nitafanya hiki ili kwa ni tukiola kumwitaje Mungu Kwa rafiki wake Mungu vijana wake Mungu hasema tumweke Mungu katika tetu. Lakini tunaona kwamba Daudi sasa anajaribu ku, anajaribu kuoa mara ya pili. E, mara ya kwanza ilikuwa kwenye mlango wa 18. Tuliona na tunaweza kuarejelea pale lakini anajaribu kumpiga kwa mkuki ule ule. Embe tujifunze kitu kingine kutokana na huyu mkuki. Kila Embe mtu angalie hili neno hili. Kila Shauli anapokuwa na mkuki wake anajaribu kuutumia kumpiga mtu Ndiyo siyo. Ndio kuona kila mtu anapolewa anajaribu kuharibu vitu na kuleta ugomvi katika nyumba yake ndio siyo. Eh yani manake, kuna mazingira ambayo kila unapokuwa katika mazingira unafanya dhambi Kuna kijiwe utakitembelea kila anayopenda kule utajikuta amekunywa pombe Ewe hey, kwa wale kule hawakuna kunywa pombe, walang'inya pombe nyingi sana kwa maficho. Kwa hiyo tujifuze hii tabia nyingine kwamba kuna mazingira. Ki, okay, kwa mfano kama Sauli angesema pana mimi mimi ni dhaifu na mkuki wangu. Akawa anautunza mbali. Alikuwa ha, hana sababu yaani kinachomfanya aweze kutaka kuwa mtu ni kwa sababu ana silamu polote. Kwa sababu mtu ana kinachofanya mtu akosee agombane labda na mke wake agombane na mume wake ni kwa sababu kuna kitu ana tabia ya kukifanya na hana uwezo wa kujizuia lazima mtu angalie ni na kujifunza kutokana na mkuki wa Sauli kila anapokuwa na mkuki anajaribu kumpiga mtu sio Daudi tu na tuliona wembo wa wangu kuna Daudi na mlango wa alishataka kumpiga hata Sauli tuna mm. Kwa hiyo ni kitu cha kujifunza pia. Lakini tunaona kwamba anaapa kimakosa, hatuhitaji kurudia tuliyosema. Tunaendelea mstari ule wa wa 11, wa 11 anasema okay, kisha Sauli akatuma wajumbe paka nyumbani kwa Daudi ili wamvizie na kumua asubuhi, naye Mikali mkewe Daudi akamwambia akasema wewe usipojiponya nafsi yako Usiku huu, kesho utauawa basi Mikali akamtenemesha Daudi dirishani naye akaenda akakimbia akaokoka Nipo Mikali akakitoa kinyago na ukilaza kitandani na akatia mtu na singa na mbuzi za mbuzi kichwani pake na kukifunika kwa nguo naye Sauli alipotuma wajumbe, ili kumkamata Daudi yeye alisema Hawezi. Hii neno hawezi maana anaumwa au ndio lugha ya e, Kiswahili cha kwenye Biblia hawezi. E, ni kama pale e, e, Martha na Mariamu kwenye Luka kumi, mlango wa 27 pale walimtumia eh Yesu taarifa kwamba yule umpendaye hawezi. Lazaro, alikuwa ni uh, nafikiri alikuwa anakufa paso sulla uomo mondani sura alikufa kwa hiyo neno hawezi kwa rumu nyingine mikale anasema eh, Ana anatengeneza si kama umesikiza Ana anatengeneza ana, ana, kama mdoli au nini anaovalisha nywele za singa si za, za mbuzi nini ili kusudi onekane kama Daudi amelala pale eh. ili kusudi uhisi da, ni Daudi anasema anaumwa yuko kuna naumwa e, tuta kuona maana yake <laughs> ni nini lakini kwanza tupate maana ya kikisa. Kwa sababu kwenye kuhubiri tulishasema hii vijana jifunza kuhubiri lazima kujifunza vitu vitatu. Kitu cha kwanza, uelewa kisa kilivyo. Nini kinaongelewa kwa mazingira haya? Maana ya pili, lengo la lile fundisho ilikuwa nini kwa wakati ule? Maana ya tatu ya kuhubiri. Hapo ndo zikao umekamisha. Ina maana gani katika maisha ya wewe wa sasa unaisikia leo? Na neno la Mungu lina linahusu lina watu wote wakati wote. Tusikie kwa hiyo tunaona kwamba kwanza tupate hiki kisa afu tutakuja kuona maana yake. Kwa hiyo kwa ufupi tu mpaka mwisho msalimu 19 tisa we, Mikali anaadangandanya na nini na nini anamuokoa Daudi. Mikali ni binti wa Sauli, huyo anayetaka kumua. Na baadaye Sauli anasema kama hawezi ayuko kitanda beba na kitanda ngoa nileteni muilie kwenye kitanda chake. Tena nitakuwa ndo rais ni mmempata. Nichukie namna gani koshara Daudi alikuwa nini? Wivu. Wivu. Wivu, tutuliona maneno mawili. Wivu na nini? Wivu na husuda. Hii siyo wivu by the way. Unajua neno wivu, Kiswahili cha wivu kamili kabisa nini nini? Hasuda ni kama sehemu ya wivu. Lakini husuda ni, ni, ni kimsingi maana halisi wivu ni tofauti kabisa na husuda. Wivu ni wa Bwana, usuda ni ya Shetani. Eh. Wivu ni wabwana. Sita lihubiri leo. Leo sitarikubiri upili lakini nitaligusa siku nyingine. Kwa hiyo hapa ni husuda kimsini. Lakini hapa kwa anakosa. Huyu alikuwa ni mtu mwovu. Wao mtu ametoka kuokoa na jitu likiitwa Goliath kwenye mwaka saba mlikombe maliza siku 50 si 40 si wanaume kama wanajikojolea vi kwa sababu analiogopa ile jamaa anakuja kijana mdogo ana anakuokoa ametumwa na Mungu na anasema sio mimi ni Mungu atakayepigana hivi Halafu, wewe unataka kumuua kwa sababu tu ya wale wanawake walioimba kwamba Daudi ameua makumi elfu akidanganya na Sauli ameua elfu wa kidanganyii. Hicho tu. Leo hii unajua ugomvi wa wanadamu ni mdogo. Watu wanagombana, ngoeni kume mfano, unaweza kukuta ma, majirani hawaaongei kwa muda wa miongo na miongo. Miongo ni miaka. Mongo mmoja ni miaka 10. Miaka 10 kumi, 15 wanagombania mpaka wa ardhi yenye upana huu. Hii ni nusu meta. Ndio wanagomania hapo paka huu. Huwezi ukafuka kuku, huwezi kujenga nyumba, huwezi kwenda barabara. Kuna chombo kinachofanya lakini watu wana wanaouana. Wewe waambie, ukiona nimefika wakati huo. Wewe mwachie tu. Uje uone ushindi utakao upata. Yaani unapata ushindi mara zaidi ya mara dufu. Sana m, ana na, na mara nyingi yule mkorofi ndo anakuwa anaamonea ana, ana, ana ambaye ana, anajitetea. Ana, ana Watu wengi wanagomania gaffe tu kidogo tu. Kidogo tu. Kwa vile hakuna watu wanaogomania labda mtu aliyawo, mtoto wake, sio ni kitu kikubwa. Unaweza kukuta ni kwa sababu tu siku moja alipita na nagari gari hakuni hakunisalimia, hakuni alipita tu. Kwanza hapo wakanuniana. Hiyo vitu vidogo vidogo hivyo tu vifute. Yaani ungeona mtu anafanya kitu kidogo kidharau. Na kudharau kitu kidogo sio kazi kubwa sarukishaji wa kwamba Kristo alidharau mapigo ya, ya ya ya akina akina pilato alidharau Paulo alidharau kwenye kwenye matendo wa mwanangu moja. tuliona japo alikuwa anauma kidogo anasema mnanipigia nini lakini ana alikuwa anavyo yarau ukificha ukupat usi pudarau za dunia hii utaisho linachokozana na wanadamu. Alafu utakuwa na amani na moto. Darau tu. Alafu ni ngumu siku ya kwanza, siku ukisha ukishafanya mara ya kwanza na mara ya pili. Na ukaenda kumwambia Mungu lile nilikuwa naonea lakini nimeidharau kwa sababu inakuti wewe. Ndugu anasema vema mtumoe wema. Mtakutia nguvu zaidi. Darau na sio kama udhalao alafu muamnie nimeshaadharapa pana. dharao alafu asijue kilichotoka. Wetherau wewe na nafsi yako au muachilie. Anasema mtu akikupiga shavu la kulia mngeuzea kushoto. Mtu akitaka kutembea na wewe maili 1 tembea naye maili mai, mbili. Kama nataka kuibia nusu meta ya ardhi limkama mwaongee miaka mitano muongezee na nusu meta nyingine apate meta nzima. Ndio no fundisho la Kristo hili. Harafu fanya uone. Iradionaona yote hii ili huko jilani hapo. Ni kubwa mno. Sawa, lakini mwenye mwenyewe alishakufa. Haimsaidii chochote. Kwa mfano ungemuungia yote unasema hayaaichukue alafu akufa. Imemsaidia nisa? Imemsaidia. Haya msaidia yeah, msaidi. msaidi chochote. Cool. Sasa Ukiachilia hivitu vitu vya ugomana na Mungu atakupa vingine mara mbili, mara tatu, mara nne, mara nyingi. Tatizo tunapata shida kwa sababu hatujabadika kusikia sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu. Mungu matendo tulyo mtenda. Biblia nasema Mungu ana kaa mbinguni anaangalia matendo ya wanadamu aone mienendo yao Kama Mungu asinge kuwa na dharau matendo yao Biblia inasema Bwana kama ungehesabu mabaya yetu ya kila siku hakuna mtu ambaye angeweza kusimama mbele yako tukishakufa wote. Tujifunze. Anasema, anasema iwe watakatifu kama baba yetu mtakatifu kwa mbinguni. Tujifunze tabia yake Mungu ya kudarau mtu. Kabisa. Kwa hiyo tunaona na hii tabia hii. Mikali sasa tuangalie Mikali na tunaelekea kufunga kwa kweli bado dakika 13 bado tunafunga. Mikali ni ana anaamuoa Daudi, I don't yes, hana tofauti na alichofanya kaka yake Jonathan. Ila huyu kimsingi ana anaamuoa ana eh, kwa gharama kubwa sana ya uhai wake. Anarudi by the way tujifunze neno jingine. Huyu ni huyu ni mke. A, a, kuna kunaona ume waure anagombana kuna baba yake kuna na mke wake achukue upande gani Kibiblia bibilia kichwa kwanza usichukue upande wa baba wala mke upande wa mwenye haki eh hapa mwenye haki alikuwa nani Daudi lakini kwa partie nzuri pia ni mke wa kama wote ungekuwa ni wenye haki au ungekuwa sio wenye haki sehemu ya pili mtu wa kwanza kushikana naye ni mume wake nasema mume atamwacha ataacha baba na mama atamthatana na mkeo hawa nafua mwili mmoja sasa huyu ulikuwa ni mwili wake lakini cha kwanza kabisa ni haki ambayo ni ya kiroho yani tunaanza kumti Mungu katika uni Mungu wa roho kwanza afu tunaenda katika mwili mwili ni chini lakini tutunajifunza okay ili tukio la mikali kuna kitu tumejifunza kutokea hapa sisi nini inajifunza yeye amejifunza eh hey, tumeona kwamba kisha kwanza unasimama na wengine na hapa kuna hali ya kaudanganyifu alikafanya udanganyifu ni dhambi na zote ni sawa yes. dhambi zote sio sawa of course dhambi zote sio sawa tushase inaweza akakumbuka msana mtu kwamba dhambi zote sio anaanza mlango wa 5 usura wa 16 tunataka usome pariksu ya 23 hiyo ule hizi ni basic hizi tunaziiita basic doctrine yani mafundisho msingi ya kumtumikia Mungu bila yani un, ambayo unaweza kutumia katika hali yoyote ile ukabaki salama na Mungu wako ukishajua hicho kitu soma katika kitabu cha Yohana wa kwanza mlango ule wa wa wa 5 mstari wa 16 na 17 Ano, kwanza kwa kum, kuanza kwa 5:16 Yesu sita, yes. sita Biblia nasema Nasema hivi Mtu akimuona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti ataomba na Mungu atampa uzima kwa ajili ya, ya hao watendao dhambi isiyo ya mauti ujumbe wake ukishikia kuna dhambi isiyo na mauti unafikiri kwamba kuna dhambi gani nyingine yenye ya, hey, ya mauti si ndio? Eh, anasema hivi, Iko dhambi iliyo ya mauti, si ya kwamba utaomba kwa ajili ya hiyo. <tos> Na siyo mtu ni mzinzini mtacho. Hem tu nakuja kumwombea kwa Mungu. Biblia nasema usimwambie huyo mtu. Ndio Biblia nasema. Sasa tuchague. Mungu anaposema, au mwanadamu anaposema. Subuja tukagwe kijikanisa fulani. Akaja kijana alikuwa sino bibishaji CA si, si praise worship wale watu wa mbele mbele mbele wale taarifa ikaja kwamba ame ame ame mane machafu kiangalia hata mbele mama sababu asemi tu na msikia mme pa binti sio wakanisani wapi mimba wewe wanaitwa wazee watu wenye roho wao waenda kumwekea mikono kuomba jamani simtukale Mungu Icho sicho Mungu alichosema maana ke unalichafua lile kanisa lot dami yake anasema dami haina tofauti na chachu inayonea ina chatua donge lot anasema mzizi kati kati yetenu mtenge mtoebo na shetani akampige akisha mlainisha atarudi na toba ya kweli sio mnafika pale mnawaweka mikono anasema unaendelea kama vile kuchochea kile kijidhamichake. chake. sala. Nice, sana. hiyo tunaona kwamba eh, mikali anatenda dhambi ndogo kwa ku Na sina si, maana kwamba naomba ieleweke vizuri jamani, vizuri. Hakuna mazingira ambayo Mungu anaruhusu uovu. Mazingira na sikupata muda wa kukupitia maandiko yote ya kwenye Biblia sehemu nyingi lakini sehemu ambapo Mungu anaruhusu uongo ni pale unapokuwa unaokoa damu isiyo na hatia kifo cha mtu kwa mfano Rahabu yule kahaba kwenye ushuo mlangu wa pili aliwafikisha wale wapelelezo wa Israeli akawa dali anasema waka amewampandisha kwenye dali akasema wameshukia huko wafuatilie waliposhuka aiba wakawapitisha huko sawa walikuwa wauwe hapo tunakuja kuona katika kitabu cha Hebrewia mlangu wa moja, Mungu anatoa maelezo kuhusu hilo tukio miaka mingi ya baadaye anasema Rahabu alitenda sawa yani ile ule uongo na ukweli aiokoa watu wangu lakini sio kusema kwamba labda mtu mehema una, unafikiri labda watakufunga watakufa nini ukatumia uka, uka, wana tukuadanganya hapana hilo ni koso sehemu pekee tunayoona kusema uongo ili kuzu, ambao Mungu anasema ana huko ni sawa ni pale ambapo damu isiyo na hatia inatafutwa kuuawa huko kwenye hatari alafu kaokuwa kwa kufanya usigaratu naiona ni sawa Asante tuende mane na maneno Tuka teka, katika kufunga mlango wa 11:18 na, na kufunga kuna kipende, kipende eh, kipande cha maandiko naona nimeanza kutoka sana changana maneno mstari wa 18 mpaka wa 24 apohususu hivyo Daudi akakimbia akajiponya akamwendea Samueli huko Rama akamwambia hayo yote Sauli aliyomtendea kisha yeye na Samueli wakaenda na kukaa katika Nayoshi naye Sauli akaambiwa na, kusema angalia yule Daudi yuko katika Nayoshi huko Rama basi Sauli akatuma wajumbe ili kumkamata Daudi nao hapo walipowaona jamii ya manabii kitabiri na Samweli amesimama kama mkuu wao, roho wa Mungu ikawajiria wajumbe wa Sauli nao pia wakatabiri, mstari wa moja, nitaeleza maana ya maneno kidogo naenda haraka. Anasema naye Sauli alipoambiwa, alituma wajumbe wengine, wao nao wakatabiri, naye Sauli akatuma wajumbe tena mara ya tatu na hao pia wakatabiri, kisha yeye mwenyewe akaenda Rama, akafika kunako kile kisima kikubwa kilicho huko seku akauliza akasema, "Je, wako wapi Samweli na Daudi?" Na mtu mmoja akajibu tazama wako na Yosif huko Rama basi akaenda na yothi huko Rama na roho wa Mungu akamjia yeye naye akaendelea mbele huko akatabiri paka kufika na Yosif huko Rama naye naye akangua nguo zake akatabiri mbele ya Samuel akalala uchi mchana kutwa na usiku kucha siku ile e, kwa hiyo watu husema je Sauli pia yumo miongoni Mwa nabii. Hili neno tunaoona inasema mara ya pili. Mara ya kwanza Sauli alipo alipotawazwa, alipopakwa mafuta, aya neno alisema alianza kutabili na manabii walikuwa na na Samuel. Wakauliza je, na, na mwana na wakishi naye yume miongoni, miongoni wa wanabii? Ni mlango wa 9. hiki. Lakini hiki kipengele naomba tujifunze jambo moja. Hapa ukiwapa hao wanaoitwa warokore <laughs> watakuta watakutafutia maneno yanayoitwa kutabiri ku, ku, ku, ku, eh, anasema ni kutabiri eh wale wana tabiri wana tabiri kana kwamba wako wapo na bashiri bashiri na kutabiri maneno tofauti Biblia iko wazi muda wote eh na sina muda oh, oh, ninaanza nika ngoja ngoja niende pale dakika moja halafu nita nirudi kwenye swala tutende katika na nenda kusoma kwenye King James kwa sababu kwenye Biblia ya Kiswahili wameharibu When King James msoma katika kitabu cha Mithali, msari mlango ule wa mwisho ni mlango wa 31, King James anasema msari wa kwanza tu pale. hivi, na nitasema kitu cha msingi hapa. Anasema hivi. Msari wa kwanza unasema the words of King Lamuel the prophecy that his mother taught him. Unabi maneno ya mfame la ambayo a eh, unabi wa ambayo mama yake like alim alimfundisha neno prophecy ambayo ndo unabi kuna kutabiri au kutoa maneno Kibiblia, sio kwenda ukazebe baba au wabana kubasi kwa watu kupana so, Mungu Mungu ni mtumi kwanza Mungu hayatoi maneno yasiyo na na thamani anasema kama una maneno yasiyo na faida ya yamezekana na Biblia inasema hata mpumbavu asipofumua kunywe chakye watu mita? Mungu muhitaki watu neno unabii prophes kwa lugha ya Biblia James manake ni maneno ya Mungu yanaponenwa yanapofundishwa yanapohubiriwa hapa inaonekana Saul Samuel alikuwa ana vijana watendakazi wa Mungu wako wanajifunza maneno ya Mungu wanatoa unabii wa maneno ya Mungu. ya mkini wako wakati ujua Biblia haipo. Ndipo inaanikwa Wakati ya mkini ndipo wanasikia Mungu ananena wa hapo katikati. Mungu akasema Bwana Mungu. Kwa wako katika hali ya, ku, ya, ya, ya, ya kuhubiri neno la Mungu na kuisikia sauti ya Mungu yanena. Hawako wanabwa kama mbwa. Na tunaona kwamba hayo maneno ya, ya kinabii ni mafundisho ambayo Kwenye kitabu chembe nyingine ni, ni mama anamfundisha kijana wake namna ya kumpata mke bora. Yuni sura mke bora. Surasa moja kitabu cha misali. Ukiisoma uki ukaishi. Utookolewa na kaburi. Utookoka. Eh, sasa tunaona kwamba Samuel yuko na manabii Watu wa, wa, wa tabiri wa neno wa Mungu wanapokea mahubiri ya wa Mungu. Hakuana uhubiri, hakuana fundishana neno wa Mungu. Mbona anasema hivi? Mungu anasema hivi. Eh, vijana epuka eh, hiki. Ni kama wa, ni kama wako hapa tulivyokusanyika. Mtu akitokea hapa akaingia kanisani akakaa na sisi. Roho wa Mungu hatakuja juu yake. Hatakuja akiwa barabarani. Kwa hiyo tunajiona kwamba kila aliyokuwa anakuja kutoka Sauli akiingia ndani, roho wa Mungu anakuja juu yake ujumbe tunapata pata kipande kimoja wa nao ni kwamba tunapokusanyika na watu wa Mungu Mungu anakusanyika ana yaani yani, nguvu za Mungu zinapatikana kwa, kwa kwa kusanyiko lake Hawa watu walikuwa wametoka kwa Sauli sio watu wema sana kama ungekaa miimani huko kwa Sauli wapi, usingeweza kupata uzo wa Mungu hizi. Kila wakiingia kwenye sehemu ambapo kuna kusanyika na ndiyo sababu Mungu anatutaka muda wote. Anasema msiache kusanyika kwa jina la katika kitabu cha cha, cha, cha waebrani. Kila tunapokusanyika katikati ya okay, siku usitaenda huko, ongeza kusoma. Kama unaweza kusoma kuandika matendo mitume mrango wa 2 mstari wa 4 natenda mtume mlango wa 4 mstari wa, wane, wa moja. Mitume Walipokuwa wakikusanyika kwa jina ya Mungu, roho wa Mungu, wa mungu alikuwa anashuka, alafu wanafanya kazi ya wa Mungu kwa nguvu. Jiulize kwa mfano, mtume ambaye hakuwepo siku hiyo labda ameenda sokoni. Kwa mfano kama kina kina kina uh, yule mwingine anaitwa nani? Tomaso. Tomaso hakuwepo siku fulani Yesu amekuja. Asiyekuepo na lake alipo, unapokusanyika katikati ya watu wa Mungu, ile nguvu za Mungu zinakufunika. Hawa watu walikuwa wanakuja kwa kinga hata sauli mwenyewe alikuwa na roho mbaya. Ametoka kumpiga ametoka kufanya nini? Alipoingia pale, alitengeneza na mungu. Tunamuona dalala uchi, kulala uchi. Ni anasema ni kama Sauli, kama Ayubu alipopata taarifa mbaya, alilarua mavazi yake akabaki kama huyu kwa uchi. Ilikuwa ni kama mira yao na hata sehemu nyingine. E, Ukiwa na shida hutakuwa na umevaa masutu umefanya Utavaa ma, ma, ma, ni ni kama kujishusha mbele za Mungu. Sauli akatengeneza na Mungu kwa tukio dogo la kukusanyika na samueli na Daudi na nguvu za Mungu na manabii. Ujumbe ningeweza hii unaweza ikawa ni somo la, la kujitegemea lakini ujumbe mfupi tunatoka nao na lazima tutoke na mafundisho ya Mungu ya kwamba unapokusanyika na watu wa Mungu katika jina la Mungu nguvu za Mungu zinakuja zaidi. Unapoenda kanisani Huwezi ukaishinda dhami kama wani kanisani. Mtu mwenye anakuambia mimi, Magarisa yote yameshakuwa machafu. Mimi inakusanyika tu nyumbani kwangu na watoto wangu hapa. Hana tukusanyike pamoja. Mche ya kukusanyika kwa jina la Mungu lazima shetani atajitwalie. I mean, i mean, mshau kuangalia ni katika kufunga kupata hoja hii. Ushau kuangalia video za wanyama pole ni siyo? Eh simba ana kumuinda mnyama anaitwa nyati. Sana. Mi ninaona yangaliaga sana zii kwa nini Inakujaga sana kwenye simu yako. Nyati huakisha kusanyika wengi kwa pamoja simba huwa hawawezo Lakini uje ukute liji nyati Linejitenga haliendi linasema siendi tena kanisani. Linaliwa vibaya. Niwa vibaya. Na wakati wengine sana kajitenga tu kwa kiburi linasema linajitosheleza Leo hivi watu wana kwa viburi vana sema siwezekane kanisani. Hapana, tusiiache kukusanyika. Unapokusanyika na Samueli na Daudi na watu wa Mungu, roho yule yule aliyoku juu ya Elia. anatoka naenda kwa Eliisha. Una nani Eliisha asinge kuwa karibu na Elia. yale yule roho wa Elia angekuja juu yake? Hapana, lazima tukusanyike na mara nyingi ni katika neno la Mungu. Nikaongea maneno mengi lakini utaishia hapa kwa leo sote tusisi tusi, tusi sana baba tunamshukuru kwa nafasi zako asante kwa sura ya leo ya mlango wa 19 kitabu cha Samuel Mungu anasema na mioyo yetu basi baba tunaomba kaithibitisho maneno haya bila wewe mfalme atuwezi jambo lolote hebu Mungu tunaomba maneno haya kazame katika mioyo na kesho katupe nafasi wa kusikia na siku nyingine wakati mwingine kwa ajili ya utukufu wako na kwa ajili ya ngoma na neema zako mbubaliki watu wako waliokusanyika leo Bariki mgeni wetu, bariki wote e, waliokuja mungu kwa jina lako Kristo. Baba tupe nafasi nyingine na kuendelea kusikia yako. lako, so, ni matamu zaidi ya asaru mfalme wa Asante mungu, bariki hata watu wanapotawanyika kurulima kwao, mwingteme pamoja nao kwa uongozi. Ni katika jina la baba na la mwana na roho mtakatifu tuna nia tunapopokea. Amen.